Allahu Ekber, Allahu Ekber La ilaha illa Allah Bismillah wa s-salatu Rasulillah sallallahu alayhi wa s Braćo, mi ćemo nastaviti vredni lajikana, na no, no, no, gdje smo stane prošli. Prije nego nastavimo, moramo, braćo moja draga, potražiti dokaz da li u Koranu, da li u Sunnetu, da ono što su ostali prve generacije muslimana jeste uspjeh i jeste spas. I jeste pravi put. Jer džaba je nama govoriti ako nemamo dokaza ono što govorimo. Biljež imam Bukhari u Soma Sahihu. Biljež imam muslimi ostali. Ovaj hadir dolazi preko Imrana Husajna. أبعي رواني تكوشم السادس بمعينة أدروغي دولة زبركو عبدالله بن مسعودة إن, إن شاء الله تعالى قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم قال عمران لا أدري هل ذكر النبي صلى الله صلى الله عليه وسلم Ba'adu s neyni amsalati. Kaže Allahu Pasanik sallallahu alaihi wasallam najbolja generacija jeste moja generacija. Khairukum ili najbolje od vas jesu oni koji žive sad sa mnom u mome vremenu. Zatim oni koji dolaze nakon njih, a zatim oni koji dolaze nakon njih. Kaže Imran, prenosila od svoga hadita Ashar, ne znam, kaže, da li Allahu, Allah poslanih, sallallahu alaihi veselema, spomenuo dvije generacije ili je spomenuo tri generacije. U rivajetu Abdullah ibn Masauda, Kaže Allahu poslanih sallallahu alayhi wa sallame, Khairun nasi karni. Najbolji ljudi, Jesu kaže, moja generacija. Zatim oni koji dolaze nakon njih, a zatim oni koji dolaze nakon njih. I odi Allahu poslanih sallallahu alayhi wa sallameh stao. m ne bi šejbe je o je rivaj ko te bi ne bi šejbe. Da Allah posnik sallallahu alaihi ali o seelim spomenju još jednu generaciju, kao četvrtu generaciju. Međuti je šee albani Rahiimalah jotali kada se raspravljaali ovoj me seeli kaže vaaj dodata četvrtek generacije je dobar Hasem zjadeo. Je se došo sa rivaje ili lancem pronosila koji je Hasem nije na stepenu prenosilaca koji su rekli samo dvija, odnosno maksimalno treću generaciju. Pa kaže, ovo se ne može uzeti u obzir kao što se može uzeti ono što je došlo od Imrana im. Hussaina i kao što je došlo od Abdullah i Masuda, kao to navod imam Bukhari, ima muslim i gotovo svi u svojim hadijskim djelima. Dobro, ovdje Allah je spomenuo Dvije generacije i kaže Imran, ne znam jer spomenuo nakon toga još treću. Hajde uzmemo treću u obzir. I treću uzmemo u obzir. Tri generacije. Sad imate razilaženje kod islamskih učenjaka, a šta znači ovo karni? Karn u današnjem jeziku kaže se da je to 100 godina, vijek. Kada je prihvatili ovu teoriju, ovu teoriju znači tri vijeka ili tri stoljeća, prva maksimalno u islamu su bila šta? Najbolja. Za koje nam, dola za koju, za koje nam dolazi garancija od Allahovog aposlenika sallallahu alaihi vseleme, da su najbolja generacija. S tim da postoji razilaženje kod islamskih učenjaka, šta se smatra ovdje pod ovom karni ili Moj, ge, ili generacija. Šta je to karno? Jedni kaže to 40 godina, jedni kaže to 60, jedni kaže 70 godina, jedni kažu 100 godina, jedni kažu 120 godina, jedni kažu dokle god ne izumru oni koji su bili, recimo rodile se generacija jedna, kad izumru znači ta generacija otprilike je nestala. je obraću moja draga, jeste Postni ashab koji umru. Zna li kod kako se zove taj? 20 maraka. 20 maraka, kako bude znam. Poslednji ashab koji umru. Koji je kodin umro? 5 maraka. Amir Ebu Tufeyl. Elkinani. Ovo je poslani ashab koji umro. Okay. Ebu Tufel. Amir, Ebu Tufel, Elkinani. Za njega hafiz vehebu u sijeru kada govori, kaže, postoji razilaženje po pitanju tačne godine njegove smrti. Jedni kažu 107. godine. Jedni kažu 100, jedni kažu 107, jedni kažu 110. A zatim on dolazi sa Dokazom da je preselio 110. godine po Hiđri. Preselio je kad 110. godine po, po Hiđri. I ovo je otprilike zadnja, odnosno zadnja od generacija lauga poslanika sallallahu aliaseneme koji je preselio. Odnošno što bi rekli mi otprilike, karni se smatra, ja što bi rekli, oko stotinu godina. Tu se negdje se okrče. 100 godina. Sodohad i isto tri generacije, odnosno tri stotine godina, ovi prvi koji su bile. Ova je šta? Najbolja generacija koja je mogla da se pojavi u, u, u ovome umetu. Ne, ne, kuntum hajrummetin uhriđetli nasilista, najbolji narod koji se ikad pojavio. Al koji narod koji bude šta naređivao Na dobro te muruna bil ma'ruf wa tana'u 'anil munkari wa tu'minuna billah. Dak budete naređivali na dobro, obraćali od zla i kako treba isprano Allah džele shanu jela što znači vjerovati, izješaba što ti naređuje i kojincenok što obranjuje. Ogneema. Da nas ili naređuju na šer, su pasivni po tom pitanju. Ili naređuju na šer oni koji nose imamije na svojim glavama. Kako to subhanallahi ve. Ha? Zar more da onaj koji predvodi ljude naređuje na, na šarj? Allahi može. Da li je Allah, postanik sallallahu alayhi wa sallam, došao sa bidatom u ovoj vjeri? Ha, šta vi mislite? Sa nekom oltariom? Da li je došao sa nekim paganskim i kršanskim običajem da ga stavio u islam? Da li ono što su više božci radili, on isto tako radio? Od ibadeta neki ili običaja neki koji se suprostalio u šarjatu? Ne. Međutim, danas ovih šta? Dovode u vjerunu ono sačin poslanik sallallahu alaihi wa sallame. Nije došao. Jer ovo hajl je ovo šer. Sjećate kad smo ovo me ne može nikako biti hajl. Šer. Zašto? Zato što kaže Allah poslanik sallallahu alaihi wa sallame. Vakulla bida'atin dolele. I svaka kaže novotarija je šta? Zabluda. Jer zabluda hajl je šer. Šer. Zlo. Ulivajati imame ne sajokule, a morali ti final. A svaka zabru da vodi ka... Dva, Kako može biti novotarija? Dobro. Nego naproti, nego je samo zlo. I sve ono, sreći posanik, nije došao, salo laulja, sreme. A ovi danas pratniku ili pozivaju na tu. Jeste? Šer! Sada se nalazimo takozvanom mjesecu mevluda. Mevlidu ne bi, salo laulja, sam, kako kažem. Kažu rođen u mjesecu. Mi, sjećate se brać u koliko smo puta govorili o razilazanju islamskih učenjaka kada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem uopšte rođen? U kojem mjesecu? U kojoj godini, u kojem mjesecu i kojeg dana čak? Razila je je ogromno postoji. I ne kako može insan imati hrabrost da kaže rođen je 12. grebju vela? Kako možeš imat hrabrost? Ja je nema zatim pozivati ljude da proslavde ono što on nije rabio. Niti su oni koji su došli posljednjega shabi. A rekli smo da su oni sad šta? Najbolja generacija nakon, odnosno ko, koji su življeni stanima i onda koji će doći. Niti niko radio ni, nakon njih koji su došli. Niti nakon njih. Jer ono došlo je to već u četvrtom viđastom stoljeću. Eto ti odmah. Odmah nakon dobrih generacija došlo je onma i u četvrtom viđastom stoljeću braćao ogromne stvari su kako se dogodili u vjeri u svom dijalogu ovaj Portuši e, kitab al-havadith wa ban'i kako naudi tamo šta se sve pojavilo u četvrtom hidžeskom stoljeću od kojih ibadete su izmislili u, u Jerusalimu ne mm -hmm. dakle, znate je da kao onem edukazo da lavqa apostanika sallallahu alejhi ve selleme da je najbogoj bolja generacija njegova zatim ona koj, koja dolazi nakon njega zatim ona koja dolazi nakon njega odnosno što smo rekli u prva 3 stoljeća كاش الله جل والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه كاش كاتاغوري او نايبولا جينيراتسي كاياي بريتيكلا سفي اي كاياي ناييبشا اي نايبولا دا سو تو كاشتا اود Je što su muzilensari pojavili se pojavila o kojima Kur'an govori u četvrtom hijetskom stoljeću ili su bili sa Allahovim poslanikom sallallahu alejhi ve sa njim bili, svoj metak mu davali i svojim životima ga šta štitili. Najbolja generacija. Još malo, walladhene tabuhoh bi ihsan i kaže oni koji kaže po dobru slijedovoj bukvalni prevod. Ihsan je dobro. Al kad se vratiš na tafsire šta ovaj ihsan znači, oni koji dolaze nakon njih Po ihsanu, po dobru, kaže, koji budu pokonje Allah pod njih i koji budu, kaže, izvršavali dijelima ono što su oni izvršavali. Ha? Oni su u istome propisu kao oni koji su spomenuti u Koran. Mada Hafid i Mirhajđar Laskalani kada govori ovo, kaže, ne može niko biti na stepen oni koji su u vremenu Allah prije Fetha dijelili metak, o što važe, znači, rešan to navodi, davali svoj metak i selili se prije Fetha i bolili se na ovom putu prije Fetha osoboženja meke, oni su odnijeli svako dobro. I na njih se ovaj odnosi koji su u svakom pogledu najbolji od samih ashaba. Je nisu isti oni koji su se borili prije fetha, oslobađanje meke ili nakon oslobađanje meke. Niti koji su davali svoje imetke pri oslobađanje meke i nakon oslobađanje meke. Što? Jer je pri oslobađanje meke bilo šta? Teža perioda, znam da sli mani. Najteži perioda. Protijadani iz Mehmedin, živeli kao muhadžir. Ko je tada djelio i ko je pomagao i borio se na ovom putu, ne može ga niko dos onaj e, dostići koji se nakon toga također bori ili djeluje na ovom djelšanpul. Što znači, kada je teško i kad se neko bori ili daje na lavom putu, to je pravo ono što se očekuje od muslimana. Kad nemaš imetka, tad ne znaš što malo bolje je tvoje nego nešto je podijelio milijarde. To je tako možda na haram načini. Lago da danači, Nije mi oznojio. Dobro. Ume kontekstu ide sada rivayet koji je bilježji Buhari, bilježji ga i Muslimi, bilježji ga i Muslimi, ga i Al-Tirmidhi, bilježji ga Ostali će poznati rivayet tamo. Ova je rivayet jeste rivayet Imam Al-Tirmidhi. nam treba ovaj rivayet هذا الرابي. هو روائه يومي روائه دولة ثوبانة كاجئ شوى سمع الله وقبصديك صلى الله عليه وسلم كوي لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين وواكو دولة زين روائه ظاهرين على الحق neprestano će, kaže, biti u ovome umetu jedna skupina koja će biti stalno na istini. U divajitama Buharim, podpomognuti. La yadurruhum en jahzoluhum, kaže, neće im naštiti onaj koji sudnji odsijepi ovde. Prigovori im, neću sam više idio. Hatta je ti je emrullahi, sve dok ne bude došao u drugim divajitama, kako se je razvijel, ovaj, oslikava sudnji dan. Dosudnjeg dana znači biće će taifa skupina u ovome umetu koji će biti na istini. Dosudnjega dana. A? Koja je to sa skupina? Sad smo gore spomenuli su prve tri generacije i došli smo sa hadijetom dršnom sajatom. Ovo je sada hadijet. Pogledajte sad kako su ga razumeli prve generacije. Navoju imam u tim idu ovaj hadijet. A zatim kaže on dole ispod. Semi'tu Muhammed ibn Ismaili قيل وقال. تو سم قال محمد بن اسماعيل قيل وقال. قيل محمد بن اسماعيل هو ده البخاري وتي Kaže kada je citirao je ovaj hadis la tazalu taifatu min ummati zahirina lil haq wa dolazi ovaj sada rivayet kako navodi dole pa kaže pa je rekao hum to su kaže ko kaže ne prestano će stalno što če u umetu biti skupina koja će biti uvijek ispunjena na istini pa je rekao ali ko su kaže hum šta misite ko Maturidi je la sharie šta je rekao Kaže, hum ehlul hadithi. To su, kažu učenjaci haditha. To su učenjaci haditha. Ovo je, braćo moja draga, jednog od čuvenih islamskih učenjaka u umetu. Niko ne može, što kažu, perada mu odbije, ni sa jedne strane. Ni sa jedne strane. Učitelj mama Buharije. Da nam nije vremena govori, kada bi govori o samo njegove biografiji, treba nam bi jedno predavanje dobro da se odradi o tome. Jest vallahi, jest. Braćo moja draga, kritike njegove su uopće poznati, privaćuju se i kod Hanefi, i kod Šafija, Malikija, i Ahambelija, kod svih. Ako on kaže da je njekoga, da je slav, odmah, se to uzima, ako kaže da je dobar, da je sveka da da povjeljiv i tako tako, to se braću uzima. I to se stavlja na vagu hadijskoj kritici. Imamu hadijsu. Kaže, ko su oni? Kaže, hadith. Učenjaci haditha. Ha, odlično. Učenjaci haditha. Imam Malik mu hadith koji je godin umro? 179. Pazne sad ove godine. 179. 179 godine umro. Napisao mu vatbu. U mene mu ima sve rivajete preko 4000 haditha. Niko ne može rezi imam Malik ni od muhadita. Niko. Nito nije prav niko. Niko. Ha. Kod njega je učio ko Mohamed Ibn Hassan Ešebani. Čuveni učenik imame Ebu Hanife došao je kod imama Malika da uči hadita. Tri godina ustao kod njega. I kaže, on zato kaže, sedamstotina hadita za tri godine sam uzavio iz usta imama Malika. Ima Malik 179. godine po Hiđdi. Imam Bukhari, prije toga. Imam Ahmed 241. Imam Ahmed je braću napisao musnet koji ima koliko? Hiljada haditha. 39. Aha, 39. Gotovo 40 hiljada haditha ima. Unutra je preko devetstotina shaba spomenio. To je musnet. Preko devetstotina shaba i spomenuo svaki hadis koji se za nekoga shaba veže. Kompjuter danas da imaš, kažu, teško da to može da... da, da koje su metamatičke operacije, što bi rekli mi i same operacije koje se događaju u mozgom. Imam Mušarafej umreo od 264. godine po Hidri. Imam Buhari 256. godine po Hidri. Imam Muslim 261. godine po Hidri. Ibn Mađe 273. godine po Hidri. Ebu Davu 275. imamo po Hidri. Imam 279. godine po Nesaj 303. Odpriliko ot od je sada šta što kažu najelitnja ulema u hadiskoj nauci i svi su završili, umrli su u trećem u drugom i trećem islamskom stoljeću. Samo imam ne sa 303. znači početak četvrtu. Sad kad pogleda sve, sono hadiso Najbolja generacija na prva tri stoljeća. I kad pomagate, ko su oni koji, koji se okite s ovim koji za kojeg je potomačiva Ali i Medini, da se to odnose na koga, na učenjaki haditha, i kad vidite, kada ko je, kad je koji umru, imate sliku, da su to zaista učenjaci haditha. Mi smo rekli, braćo, moja draga, da je imam Ebu Hassan al-Eš'ari umru 320-i. Koje godine? Četvrte ili šeste? Ha? <gledajte> A Ebu Mansur al-Maturidi? 330 Treće. Treće godine po Hidr. Znak si ves ušli u četvrto stoljeć. Mi smo rekli, braćo moja draga, da nema iz svoga lanca prenosilaca da su preuzeli u Akidu od ashaba ili od posljednika, sallallahu alaihi wa sr. Niti ima Ebu Hasan el-eša'ari, niti ima Ebu Mansur Maturid. I to smo rekli, i stojima za toga. Učitelji koji su, kad recimo, Ebu Mansur Maturid je braćo moja draga, kada sam analizirao vi njihovu biografiju, ne možeš prvo da ih nađeš, jer da ih nađeš, a kad nađeš tu biografiju, kaže samo pravnici, hanefijski pravnici, tri ili četiri ima maksimalno, od najpoznatijih, Nasrubin Jahja. Najpoznatiji. I nema zadnjega biografija, ne rekao kaže, bio je povjereni prenosirac, bio je slab broj, nema. Bar ono što je kod mene od, od literaturi. Dobro. za zavoli braćov kada se kaže da su, nažalost, tako je, čim ti nisi uzeo sa izvora i čim nisi donio, pa nešto, kroz istoriju, učenjaci haditha u četvrtom, petom, u šestom pogotovo u hiljatskom stoljeću i sedmom je došlo do mnogih sukoba između učenjaka haditha i učenjaka od Ešarija i od Maturidija. Četvrto, peto, šesto pogotovo je došlo do velikih rasprava, optužbi, dizajnja optužnjica sultanima, kadijama i tako dalje proti učenjaka haditha. Zato što Zašto? Zato što je učenjaci hadista su došli sa jednom akidom. Eš'ari je maturidu, dolezen sa drugom akidom. Učenjaci hadista došli sa akidom na koji su bili ashabi i stali su na tome. Nisu prelazili to minjsko polje. Nisu pojmali sifate Allaha Đalešanu kao što su i pojmali Eš'ari maturidu. Mi stavimo tamo gdje Kaum stao. Ne mičemo dalje. A ovi su ih te bili. Dobro. Nači došli od raz, da što? Zato što Hladim dolaze sa drugačijim stavovima u Akhidi, u Akhidi, doći novi dolaze u, sa drugačijim stavima. Nema prigovaraju, kaže, rekli ste za Ešarije, ima Turidije da su to novotari. Mi ćemo mm -hmm. kasnije navesti govori islamsku čenjaka, popitamo njih, ako bude bilo vremena, a pogledate šta kažu oni za nas. Pogledate šta kažu oni za nas. هو دي لو زواج كتبه ابن حجر الهيتمي ابن حجر الاسقلاني نيت حافد هيثمي ابن حجر الهيتمي مكي فضلتي شافعي في استنها وفقه وانا بيسو زواجير ديالو كايغوري او великим ريسيما اسпада браتش моя драга boljih dijela po pitanju govora o velikim grijesima. Dva toma ima. Preko 450 velikih grija je svrsta unutra. Jako dobro dijelo. Nema govora nikako. Iako je bio šarija, jako bio šarija. Ali, zar treba sad da to sve se odbaci? Jok. Svakome učenjaku i svakom insanu se prilazi shodno njegovom stanju. Shodno bidatu ili sunetu koju njega ima. I od njega suzima ono što je došlo od Allaho posljednika sa a odbacuje se ono što on izmislio i što je preuzio ljudi. Shodno veličini i onoga što je preuzio ili izmislio. To je pravednost. Pazite što on kaže. Kada govori šta znači sunnet, šta znači sunnet, kaže, va muradu bi sunneti ma alehi ma, ma. اهل السنه والجمعه شيخ ابو الحسن الاشعرى وابو منصور الماتريدي استاذنا الشيخ واخر كريم سنه السنه عليه ما اهله السنه والجمعه شيخ ابو الحسن الاشعرى وابو منصور الماتريدي استاذ ستدرسوا Barak Allah fik, da ne kaže da je lažem. Allah upe imamu i učeni Kaže, sunnet je ono, kaže, što su kaže, na njem bila dvojica imama. Sunet, ahlu sunet al-đama' ili sunet, jeste ono na čem su kaže, bila dvojica imama. Pa kaže, Ebu Hasan al-đari i Ebu Mansur al-Maturini. To je kaj sunet, i to je sunnet. sunet al-đama' da je, mi samo to, والبدعه ما عليه فرقه من الفرق المبتدعه المخالفة لاعتقاد هذين الاماميين وجميع اتباعهما اا كاج نوواتاريا يسته كاج اونو ناتشيم سو كاجي فرقه سكتي غروبه سكوبينه او koje kaže su došli sa suprotnim mi i'tikadom ili ubeđenjem od ove tvojice imama i njihovih sledbenika. Što znači, Habibi, ja i ti smo šta? Novotari, jedan kroz jedan. Ne samo ja i ti, imam Bukhari, Novotar, imam Ahmed, Novotar, imam Shafi, Novotar, imam Utrvidi, Novotar, Yahya Ali, ovai, eh, Ali bin... Abdellah, al novo ibn Abdiillah, Al-Madini, Novotar, ibn Khuzaym, Novotar. Imnabi Šeibenovatar Abdulazak Novatar. novatar. Imam Berberhari Novatar, Lanakain Novatar. Hafiz Ajd Novatar. Šejh učenjac Ibn Temije Novatar, Ibn Qayyim Novatar. Šejh Albani Novatar, Šejh Muslim Novatar, Šisman Novatar. Ja nismo mi no, na onom načinom što so su dvojica imamama, niti njihovih sledbenica. I mi smo znači Novatar, a oni su šta? Eh, no, oni su razviru l-haqqa'iq, kako kažu. Ona je skrivljavanje informacija. Znači, istinu ti napravilaš vam, Allah, što ti napraviliš, da? Istinu. Ovo je, ovo je od Eš'arija. Ovo je od Eš'arija. Od Maturidija. Visto čuli, brate, moja draga za Mula'ali el-qari. Čuvani hanefijski pravnik i muhadde. Nema sumne nikakje. I on također sve oni koji svojstvo Allaha do slovce svataju kako dolazi u Kur'anu i Hadisu također naziva nova terma kakojto razinu u komentaru u Fikhu l-Ekbar, šerhu Fikhi l-Ekbari, koji napisao ima Mebu Hanife rahimahullah, a komentari al se alimun al-Qari. Mislim da mi te djela nemamo. naprotiv to su djela koja su zlata jedna Iz mnogih aspekata. Između drugih i ovih. Gdje on između ostaloga priznaje braćo da ono što je Selef smatrao od sifata tumačanja jeste ispravno. A lust pruko svemu opet kaže, između ostalo kada govori strana 171-172, da oni koji znači ne... ne, ne ne poistovjećuju svojstva kako to oniči, ne, jesu u stvari novotari. Odnosno, svi ovi koji smo također spomenuli, uključujući nas također, jesu šta novotari. Dobro. Braćo također nas kaže ovako, kaže nastaje tekfir. Prvo jednu skupinu, kao nazoveš novotarima, pa onda iz od toga se valja, valja, valja, pa su onda i murtadili. Ovo možda kod djeca je tako da se dogodi. I ljudi koji nemaju onaj ispravno poredanih temelja. Međutim, braćo moja draga, nećemo se braniti. Kontri nam odmah. Ovo kod mene, braćo, djelo, napisao Bedrnašid, zove se Al-Frazdor Kufri. Napisao djelo koja govore, izrazi koju čovjek odvedu u Kufri. Izrazi, kažeš ih, ako ih kažeš, ti si nevijemnik. Ja, yeah, ja, yeah, ima ih obrungo. Prokomentari Pro sa jovo djelo opet mu la Adel Kari. Eho ga, ude kolme. I djel između ostaloga kaže, poglav je jedno napisao tamo. Kaže fasu fil fi ku kufri sarihan wa kinajetan. Pogla je kažeo kufru. Dal da to bude jasno ili kinaja da postoji indicija kam tome? Dobro. Između ostalo kaže, ko bude rekao, a ne mu'min inša'Allahu min gajli ta'wili kakar, ko bude kaže rekao, ja sam, kaže, vjernik, Allah, ko to kaže, kaže, on je, nevjernik. Ovo, o ovo se mesela račamo su ahidu. Ovo zove se u fil iman. Zapamte ovo dobro. Šta je znači ovo? Ne smije vjernik reći, ja sam vjernik došli su nam vjerodostojni rivajati od Selefa, kako to navodi halalu, kako to navodi nam i hajadu adjulilu, šari'i, i kako navodi Ibn Babba ili banetul kubra, i ostali, da oni su smatili istithna ovu illa, ona, inša Allah, kad čovjek kaže inša Allah, da to je od ispravnosti svatanja akide, odnosno, da tako treba da se radi. Selefa. Da ti neko pita, jesi, jesi ti vijenik, vjeni, kaš vijenik, inša Allah. Ovo je sere smatrao ispravnim? Smatrao ispravnim. Kod maturidija ne možeš to da kažeš. Kaže, ako budeš reko inša Allah, ako Allah hoće, to kaže da ti sumnjaš u svoj iman. Onda postaješ nevjernikom. Ne smiješ sumnjati u svoj iman. Razumijete li obraću? Ovaj izuzetak takozvan, inša Allah, koga bude rekao kod, kod maturidija, postaje nevjernikom. Ako nemate tevila. Prve generacije se su protekvirili sobi. I mene prvog i vas koji tako govorite. Ja kažem, ene mu'minun, inša Allah. Jer udošlo nama sa rivajetima, sa prenosilaca iz trećeg, drugog i prvog iđetskog stoljeća. Šta sad značiš? generacije. de malo ali odgovor lavir Napisao Muhammed al-Dimashqi Šafiz učenjak Umro je 842. godini po Hijri Ovo je on dao odgovor jednom Hanefijskom učenjaku zvao se Ala al-Bukhari Ne Bukhari ma Bukhari Ala al-Bukhari znaš šta je rekao Kaže, kogod bude rekao, kogod bude rekao za idnu temiju da je šek islam taj postaje nevjernikom. Kogod bude rekao za idnu temiju da je šek islam. je ovo će poznat da kaze, kaže rekao je šek olislam i tajmije, rekao je šek olislam i tajmije, čakim da je hr. Laskalane, on avodi. Šek olislam i tajmije i mnogi drugi, oni je sabroani sve ovdje. Šta su rekli obin te Na kraju tamo spominje govor Ibn Hadrala al-Skalanane za čehni sa temom. Kaže ko bude rekao za Ibn Temo da je Šejhul Islam taj postaj nevjernikom. Ibn Tem je nevjernik svakako kod njega. Ali kaže ko bude njega nazvao Šejhul Islamo, taj je postaj nevjernikom. Zato je njemu ovaj odgovorio, zaista jedan je kaže od vas Vojce, zaista jedan od nevjerika. Ili ti ili on. Čita umeš ti sad ili one koji bude rekli Šejhul Zemtemije nevjernik ti. Ti si protekfjero, pa gdje to ima? Oni Maturidija Anafya, ma turidi. Evo kako nas se tek fikir. Mać. Dobro počnemo, draga. Znate li ko sada so dojči učenjaka? Usemi i Šejh ibn Baz i Šejh su postali postavili su ovo znači između ostaloga ovi koji su opisali. Evo, i raton će oni prepoznate ovaj. Yeah, yeah, yeah. Evo. I nađo ostaloga kaže poslušajte šta ova dvojica kaže govore Ebu Hanife. Kao Šejh kao ibn Baz Albani kaže da Ebu Hanife kaže nijeumno na ispravna i itehad odnosno da umru ne itehadu murdžizma li irja. I sad mi oni znate šta sad ošli dobro. Kao, oče sada da se druje. Kao hoćeš sada uraditi šta? A Šejh Albani ovaj vamo, od cu su oni koji su našega imama rekli prigovorili tamo vamo treba to vješati, treba to ovako, to su najgori ljudi tamo vamo. Braćo moja draga, kada se vratite vi sada na prvu generaciju, o koji smo sada spominjali. Je l'vaj govor je ni zakutarac braćo da se pripisuje ovaj dvojici. Veja Treba da se vratimo na prve generacije koje su bile. Dobro. Mm. Abdullah ibn Ahmed ibn Hanbel. Abdullah ibn Ahmed ibn Hanbel umro djesta 90. godine po hijđri. Sini mama Ahmeda. Jedan od onih koji prenosi musnedi mama Ahmeda. Zamislite to. Za ovu knjigu Kenferi i njegovi istomišljenici kažu knjiga Širka. Kenferi ma to ridija. Knjiga Širka. A... U ovom dijelu Al-Fadul Kufri koji je napisao ovaj, jedan od hanefijskog učenjaka ovaj, Bedr el-Rashid on kaže tamo između ostalog pogleda ima kaže spominjan primjer kaže. Ako kaže dođe pramnik i zaboravi kaže knjigu kod trgovca na stolu, pa se posle vrati, pa mu trgovac kaže zaboravio se, kaže kod mene testeru. Kaže Jekfor, postaje kaže nevjernikom. Znači, ako dođe sad pramnik šedljacki u radu i sada kupimo nešto i zaboravi knjigu kod njega. Zaboravio, posle se on vrati i ovaj trgovac kaže njemu, evo ti zaboravio si kod mene testeru. Ne kaže mu knjigu. Kaže ako tako rekne, postaje nevjernikom. Jer ti kaže sa njom, dobro da to sa ne govorim. Postaje kaže nevjenikom. Braćo moja draga, el Kevter je za ovu knjigu rekao da je knjiga širka. Zadjel Ibn Huzeyme je također rekao, knjiga Kitabu Tavhid, da je to knjiga širka. Ne znam če mi. da, ne znam Isto također rekao da je to knjiga širka. Ovo je, ti ga se ove sa Kitabu Sunne ili Sunne. Odnosno, Akida ili Sunnet veljamaata koju Abdullah ibn Ahmed Ibn Hanbel navodi u ovome djelu. Sa svojim lancima prenosi laca. Zlatom da je vagaš, ne mereš je platit. Štampa se u dva toma. Ima u jedan tome, ima u dva toma. Ovaj znači je u dva toma. Imamo posljedno gdje kasnije. Eh, unutra on navodi sada. Zašto on rekao da je knjiga širka? Zato što on staje, navodili vajato od selefa, kako je potumačio po pitanju irđa, po pitanju svojstava Allaha, sve po pitanju Kadara. Između ostaloga naveo jedno poglavlje, poglavlje o imamu Ebu Hanifi. I tamo sve što su rekli za njega islamski učenjaci koji su bili u prva trihidreska stoljeća, odnosno prije njegove smrti, prije 1090. godine pohiđenja. I ne bih da spominje tu. Ko hoće, se vrati na, na ovo dijelo, da vidi šta se tamo se nalazi. Ne bi da to spominje. Jer mi smo rekli, braćo moja draga, na početku, kada se sjećate, kada je Allaho poslanih s.a.v. rekao etedrune mel ghibe, da li znate šta je ghibe? Pa su rekli, Allah i njogo poslanih najbolje znaju, pa Allaho poslanih s.a.v. rekao entezkure ahok bima jekre. <laughs> O rivayet kod Kharaithiya. U rivayetu kod Ibn Hibana kaže en tezkure e bima fihi da spomeneš kada soga brata on u čemu se on nalazi, a u rivayetu Imam Muslima zikru ko yakhak bima ykrah, da spomines kada soga brata po onome što on ne voli. Pa kaže Allah posinče a šta ako bude to kod moga brata kaže ako bude to što kod njega iz njega govorio. A ako kaže ne bude ti s njega potvorio i tako dalje. Znači pa, nećemo ići u nastavak. Iako ovo je samo prenošenje govora islamske učenja, ali nećemo to dirati. Nećemo to dirati. Ovo djelo, braćo, sam također nabavio. Sudne, isto djelo. Isto djelo. Ali ne ima ovo poglade unutra. Čitao jedno poglade. Na desetine stranica nekoga iskinu. U predgovoru ništa da kaže, da makar kaže... Ima tamo neki, neku biografiju jednog učenjaka, zbog toga što je to bio veliki islamski učenjak, nije lijepo da se govori tako i tako. A jo, i ti sad kupiš? Oj, nemaš, ti koji. Poslađu se šovjekom, reću, šta ti meni govoriš? Toga nema odnutra. Ja sam tu i čak ovdje, znači, evo, pogledajte, kad sam ovdje uzao, evo, pogledajte, nedostaje 184 vajeta. 184 vajeta nedostaje iz ovoga djela. To kad sam kupio, odmah sam ostavio ovdje. Od 181 strane od 10, 20, Kao što je kod Kahtanija, ovo je Kahtanija verzija, on ih uzeo iz rukopisa. Ovo djelo je uzet iz rukopisa, vreći. Ja, pa vedno. Pa le, to, to su rukopis. I tu već je više primjeraka. I još jedno djelo, znači jemenska štampa, kod meni uzeti iz rukopisa. Oda znači nemam da ni da bar spomene to, jok. Ovo je misrilska što je libanska štampa. Ovo je saudijska štampa, ovo je libanska štampa, ovo je egipatska štampa. Egipatska štampa imate predgovoru, sač ja sam forma za bilježo, a nisam predo par godina, ali ćemo na sad inshallah. Evo ga dole. Pogledajte, svih tim stoima, evo samo ovo dole. Kaže zbog toga što imate tu jedno poglavlje, mi smo ga kaže izostavili štampe, nismo ga štampali. I treće i četvrto djelo zavodio sam od ono nije tjemenska štampa kodnere, iz rukopisa također izvađena i kompletna je također. Dobro, zašto to da se rade? Što je protiv mene, protiv mene. Što je za mene, za mene. Ostavi to, neka bude islamsko učenjacene neko tome govori. Ta asub. Znači, hoće prigovoriti, kaže. Vi loše govorite o našim mamu. Saštite šta su oni uradili. A prije toga, još jedna stvar. Kažu mu, A to je rekao Hrfid ukejli, po on je spomenio često. Ili to je na novo, znači Hrfid ibn Adi. I tako dalje. Da, nakutni to spominje. Ili ona je Abdullah ibn Ahmed i tako dalje. A neće da nas spomenu najveću plejadu koji se o tom govorili također. Poput Ibn Abihatima Razia, kako delo u navodi svom delu Al-Majđruhīn je ovoga ode kod nas. Ađeruh je tađir kod nas. Ili Mađruhīn, kada vam to šta se nalazi u Mađruhīn od Ibn Abihatima, od ovoga, Subhanallah iladim. Napisao je sahih. 15 oma ima kod mene. Ibn Hibam. Kad bih vam šta se ovde nalazi. Dobro. Oćemo se vratiti mam Buhari. Osmi tom. Tarih ulkebili evo ga ovde. Evo ga. Osmi tom. 81. stranica navodi njegovu biografiju. Kad bih pročito... Kosa da vam se ne ježi. Dobro. Idemo na... Tarih al Možda moždaniste nikad čuli da napisao Tarih al-Asr. Vi ste čuli samo Buhariju, napisao Imam Buhari napisao Sahih svoj godovo, je l'e? Ili ako je napisao još jedan Mufrad preveden na bosanski jezik i to je to. Jok. Napisao je al-Kebir, velika istoriya. Biografiju učenjaka i hadisi. Tarih al-Asr taj govorit. Tarih al-Asr al-Bukhari. Se napisao Imam Buhari. He, on isto također ja sam da danas da ne čitam. Drugi tom. 77. strana. Evo se dalje sada. Ja e, se sad. Napisao je takođe svoje delo Kitabu ad-du'afa. Knjiga slabih prenosilaca. Dođi mam Buhario. Oj piti mam Buhario. Ova štampa je štampa sa Zeinčko sa Imamune Sajnom Kitabu ad-du'afa takođe. Velmetu ki. Odma iz Anega. Paste sad ovde. Babunun podla je nuna. Evo ga ovde ja sam ovdje napisao dole crvenim slojima jednu repliku Nema mi jednog imena. Jer mi dolazi u kopirano uzeto me iz rukopisa dijela imama Bukhari koje je Ahmed Ibrahim, Ibn Ibrahim na vrši tahtek. Isto tako je babu nun pogleda 388 znači broj. Dolazi mi biografija tog učenjaka. Istog onog učenjaka. Da ne spominjem sam. No, Ko je ga iscijepuo? Šta je uradio? Vraćamo se na Ja sam se vratio na jedan rukopis. Evo da pogledajte, ovo je mahtut. Rukopis do fausa vid. Znači, rukopisno braća djelo isto ovog što je štampan. Evo pogledajte. Do fausa vid. I mama boha vid. Evo. Pogledajte sad šta su uradili. Evo ovdje piše, kaže ovdje šta? Babu nuni. Babu nuni. I ovdje mi sad ima ime, nisu mi imena uspjeli izbrisati. Ali su mi ovdje sve što se nalazi ovdje crnim izbrisali. Ostali su samo in ne Rasulullah s.a.s. kao. Ili ko je Rasulullah s.a.s. nije smio da ga timtom zamaži, jer će mu se ruka uslušiti. Nije smio da preko Allahovog poslanika s.a.s. timtom baci. Jer će mu se ruka oslošiti. Ali sve je zamazu. Zašto? Da se biografija ovoga imama ne zna. I zbog čega je roo navod imam Bukhari. Kako moraš privatati sahih imama Buharije i se dođeti protiv mene neke? Nekje protiv mene. Ali ako imam Buhari, spomene nekoga koga ti slijediš slijepo. Bez dokaza. Tote boli, vičeno mi su te boli Kur'anski ajati. Ostavi to islamski mučeniacima da kaspravlje o tome. Među paste ode mu je ostalo ime, pa kaže se ovde, evo njegovo se ime ovde navodi. Nije moglo se znači da ili nije obračio pažnju kad je ovo ovo na bazenu radio, pa se ovde sve spominje ovo što što se isto takođe navodi. Izbačaj ostalo govor autor kaže, ne znam, kaže, je to neko namjerno popita nove štampi? Je kaže izbačno, slučajno ili namjerno? Braćo moja draga, istava biografija od ovog istog učenjaka u El-Djeruhu wa imam Al-Muallimi Al-Yamani kada je izvršio znači uporedni rukopis, takođe se žalio na mnoge tinte koje se nalaze u biografijama određenih učenjaka. Braćo moja draga, slepo sređanje nekoga bez dokaza insana odvodi u najveći bela Neyse. Zbog onama pregovara, odnosno nekim učenjasam pregovara. Evo kako onako. Paste Sadru. Odje mama takođe delo i mama Buhari je khalqu fa'al al-ibadat. Odma drugi drugi rivajet dolazi po sličnom pitanju. Odma drugi rivajet. Ma nije vjerodostan. Ovo tvrdim zbog Allaha džellehu ve selleh. Nije vjerodostan. Paste šta su oni Sadru? Kaže mi napadate na našeg najvećeg imaama, imamu al-Araba. Abu Hanife bratu učenjak bez što kaže, malo je takvih bilo. Malo je takvi bilo. Da li je bilo ovo kritike, da li se odnose na njega ili ne odnose, da li su pogođeni, ispogođeno prepuštamo kome? Islamskim učenjacima. A šta ste vi u ovom maturidju uradile? Vi tvrdite da je to najučeniji insan na Dunjaluku nakon Allahog posljednika sa osadom i ashaba. Aina. Imamul Adam kaže, najveći, i najjučeniji imam. Maši, zašto ste ga vi izgazili? <kuh> zašto ste ga vi odbacili? Zato uvratim, moja draga, što nisu na aqidi imama Ebu Hanife. Oni su u fiqhu, A u su šta, maturidier. Imama Ebu Hanifu su, da mi oprosite na Izrael, da mi Allah oprosti, odbacili. U, u najboljem djelju su go odbacili, u su go odbacili. Ako ti stvrdiš da je to naučeniji čovjek i da je to naj, naj, naj, naj, zašto ga ni u akide nisi prihvatio? Ako si ga u Fikuhu prihvatio Medhebu, zašto ga u Akhide ne prihvataš? Zašto si prihvatio? Imaj Mebuhanif umro 150. godine po Hižni. Maturini 333. godine po Hižni. Razlika koliko? Gotov dvije stotine godina. Sto deve, 185 godina. Je li tako ili je, je tako? Ima logike? Ne ima logike. Zašto? Zato što su upali još veći i belan. Ne samo da, da su izbacili dijela iz imana. Kod njih je braćo iman. Sastoji se kod maturide ili kod našari. U općenitom smislu kaže iman se sastoji kaže, od potvrde srce. Kod imame je Buhanifek potvrda srca i riječ. Potvrda srca i talafor, ono izgovaranje. Govor. Doćim kod celefa. Potvrda srca. Govor i ja. dijelo. Nema imana bez dijela. Pa jode hodje prigovoreno. Međutim, kako je kod njih kažu, potvrda srca je najvažnija. Potvrda srca je najvažnija. Govori, između ostalog, mora, ali kare, kada komentariš je Fiko Lekmar. Ovo smo sve zabilježili i, i... Evo, pogledajte ovo. Ovo sve govore o tome. Ovo sve govore o tome. Ali kaže, izgovara se zbog propisa na dunjalku, izgovori se još ima. Uzima se u obzi, Zbog propisa na dunjalku. Ali domov ne kaže šta? Srčano vjelenje. Šta ovo znači, brać? Ne moraš klenjati, ne moraš posjeti, ne moraš ništa. Šak u podglavu, reci la ilaha ilallah i to je nakon 50 godina 60, ti si musliman, ti ćeš uđi u džendel. Ovo je to! Zato konjice ti tkadi, halal, ide ništa. Ne moraš klenjati na Zašto? Jer to nije od imana, jer to je djelo. A djelo nije od imana. Reci samo la ilaha ilallah i to srce maku posvjedoči u sebe i ti si vjernik. Ti si vjernik. A jela mi kod nas je 0 za ima, na kojoj ćeš konećiš. Ako ne ečeš, će mi samom ženeti jednog dana ćeš ući u džennem. Samo je svojim potvrdio botova. Zato onas on kaže, onda narod kaže ja sam usutc vjernik. Onda znači to što da zašto? Jer nema nikad u džamii. Pa sad ih kao e, kaže, ej kaže ja sam usutc vjernik. Ničeba klanjate, gurate se po safovima. Ja sam kažu vjernik kus. Tako hođe. Da, dakle, bracio moja draga, nama prigovaraju za ono što su najpreći prigovora. Mi ne slijedimo nikoga slijepo. Slijedimo Kur'anski ajet, hadis elah poslanika sallallahu alejhi ve i govorio ako ejma, ko ne, kone, govori ashaba da se prednu tako dalje, a da se vezjemo za ljude, Jok. Jer svakome se prigovori i odbi od njegovog govora osim Allaha, poslanika sallallahu alejhi ve selleme, nas tačim našim svetičim drugom. Qulu qawli